يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من عذاب النار بجزاكوا كتابه ايمان leo ikiwa siku ya 11 wa na mwaka 14 1447 mwezi wa Shaaban tukiwa tumebakisha siku sio nyingi kuingia mwezi wa ramadhan, inawezekana tarehe 18 ya mwezi wa pili Tukaingia ndani ya mfungo wa Ramadhani upo uwezekano huo Allahu aala na kwenye hii hutba kuna nukta ambayo nitapenda ni LZ. ambapo miongoni mwetu Huambatanisha hilo na huu mwezi unaokuja lakini wakati mwingine wakawa hawapatii Wakawa wanakosea Huu ni mwezi ambao tunajua na dalili nyingi zinaonyesha fari ya kuwasaidia wanyonge maskini kuapa sadaka kuwawezesha na wao wakapata faraja wakaingia nani ya mfungo wakiwa wamefarijika ni jambo kubwa sana hakuna ondhuru mtu kusema nashindwa kufunga kwa sababu sina futari ondhuru huo hakuna sheria lakini kwa mtu ambaye na futari akajilazimisha kufunga akashtukia amepatiwa futari basi husikia raha na anakuombea dua nyingi kazi tunaomba Allah tبارك wataala atiaalie tufike salama na wenye kufanya khairii hizo Allah pia awapokee mema yao hayo lakini kuna jambo ambalo kama nilivyosema napenda nilifanyia tanbi kuna taratibu haziendani na maana ya sadaka. sadaka ukiangalia ni kitu kizito sana Yaani ni kitu ambacho ni, ni kizito sana na hili kwanza unaweza ukalisoma ukalielewa kupitia ubahili uliopo ndani ya mali. Yaani ule ubahili uliopo kwenye mali unakupa jibu kwamba sadaka ni kitu kikubwa sana. Yaani mtu mpaka anatoa kile kitu akamsaidia mtu amefanya jambo kubwa ambalo Allah nalipenda Na si kila mmoja anaweza. Kuna ambao wamekaa nazo na hawajui cha kufanyia. Lakini hajui yaani hawezi kupata mawazo kwa manitowe kwa ajili ya akhirah akili hiyo hana Anaona akitoa kwa ajili ya mambo ya dini ni kwamba atazimaliza zile zitafilisika na ndivyo shaitwani anavopambia akili za watu Kwa hiyo mtu anapofikia kuzitoa kwa ajili ya Allah ujue amefanya jambo kubwa sana na katika jambo hilo kubwa ibilisi hamwachi anataka kuharibu vile vile Angalia picha Iliyopo katika kauli ya Allah tabaraka wa taala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al toweni katika vile ambavyo tumekupeni kabla mmoja wenu hajafikiwa na umauti fayakula asije kusema asije kuchelewesha hatowi Mauti yanapomfika akaanza kusema kwa sababu ya mauti ambayo yamemzonga yamemkamata. Rabbi ewe Mola wakati huo sasa kipindi ambacho mauti anataka Kukuhamisha katika dunia kupelekwa unapokwenda ulikoumbwa ulikoumbwa ni akhera sasa wataka uhamishwe fayakula yakula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa Naomba Mola nipewe muda kidogo naomba nipewe kidogo tu muda kidogo tu huo muda ni kipewa fa asaddaq sadaka na nitakuwa ni miongoni mwa watu wema Allah akasema wala yuakhiru Allah nafsan idha jaa ajaluha. na wala haitatokea kamwe Allah kuichelewesha nafsi muda wa kutoka roho umeshafika akacheleweshewa muda hata kidogo muda unapofika Halitofanyika hilo Sasa fikiria hili Angalia ibada ambazo Allah ameagiza ndani ya kitabu chake Angalia ibada ambazo Allah ameelezea fadhila zake na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini katika kipindi hiki ambacho mtu ndio anahama katika dunia anapelekwa akhera anaomba muda kidogo na kama atapatiwa huo muda kama atapatiwa huo muda basi kitu kikubwa anachokifikiria ambacho anaona kitakuwa ni kikubwa katika kumridhisha Allah tabarak wa taala zaidi miongoni mwa mambo ya kujitolea anasema nikaitwe sadaka Waakuna mna salih na nitakuwa ni miongoni mwa wajawema. ibada zote hizi zipo duniani tunazijua lakini anataja hii hapo unaweza ukabaini uzito na ukabaini thawabu na ubora na jambo lililomo ndani ya kitu kinachoitwa sadaka Allah tبارك وتعالى ta akatupa tahadhari katika hili akatupa onyo katika hili aliposema qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kauli iliyo njema yani maneno yako mazuri yale maneno ya mazuri unayoongea yale maneno yako mazuri yale unayozungumza yale nayo yana mizani yake mbele ya, ya mbili Allah. Yaani kila kauli nzuri unayotoa kama Mtume anavyosema wal kalimatu sadaka. Na kauli njema, tamko zuri unalozungumza, lile nalo ni sehemu ya sadaka. Lakini hii siyo sadaka ile ya mali. Allah akasema qawlun ma'rufun. Kauli iliyo nzuri, njema unayotamka. Wa maghfiratun na kusamehe khairun hivi ni vitu bora sana min sadakatin kuliko sadaka yatba'uha adha ambayo baada ya kutolewa mtawaji baada ya kutoa hiyo sadaka ikawa analeta maudhi kwa yule ambaye amemsaidia basi ni afadhali uongee tu maneno mazuri kwa sababu unapompa mtu sadaka hapo umefanya jambo kubwa sana rafiki. Lakini kesho ukimwambia maneno ya kumuudhi yule. Na wewe unajua kwamba maneno haya kama mimi nisingekuwa na mkono wa ihsani nisingekuwa na mkono wa kumtendea wema huyu. Nisingekuwa namsaidia kwa mali, nisingekuwa na ubavu wa kuongea maneno haya. Ikawa maneno yametokana na kule kujihisi kwamba yule mimi na nammudu. Ukaongea maneno yule akajihisi ni mnyonge lofa kwa sababu wewe ulimpa sadaka. Haya ni maudhi. Kupewa sadaka sio ulofa. Kupewa sadaka ni kutengeneza wewe afara yako. Na yule anayepokea ya yani lau kama ungekuwa unajua uhalisia huyu amekusaidia wewe ila yeye kwa sababu ya umaskini wake tu ndo anajiweka katika hali hiyo unayoyiona leo lakini laukama na mnajua uhalisia kupokea sadaka huyu uliyempa amekusaidia pakubwa wewe ili wewe upande daraja yako ndo Allah akaonya kwamba haya maneno mazuri unayoongea na kule kusamehe ambako mtu anapambika nako basi ni vitu vilivyobora sana kuliko sadaka iliyotolewa baada ya kutolewa hiyo sadaka yatbaaha adha ikafuatiwa na maudhi kutoka kwa mtowaji dhidi ya yule aliyempa wallahu alimun alim Allah ni mjiuzi na ni mpole kwenu akatoa muongozo akasema ya ayyuhalladhina amanu enye mliyoamini la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha msiziharibu sadaka mnazotoa msiziharibu sadaka zenu mnazotoa bilmanni kwa kujisifu almanni yani kujiona kwamba wewe wewe ndio wewe yani kama sio wewe wewe ungekuwa nani wewe yani wewe kama sio mimi wewe ungekuwa nani wewe ah allah anasema hapo ndo na sasa yani kama hujatoa kama hujatoa ukijiona katika hali hiyo sadaka ni ibada tawagu inahitajika wal adha na kuawuzi, wale ambao mnaoapa msiziharibu zile sadaka mnazo zitoa kwa haya mambo mawili Jambo la kwanza ni kule kujisifu wewe kwamba wewe ndiyo wewe. Au kujiona kama wewe ni mtu ni mtu fulani yani wa, wa aina fulani mbele ya yule ambaye mpokeaji wa sadaka. Au ukamuudi. Allah anasema kalladhi yunfiku malahu mkawa kama yule ambaye anatoa mali yake nyinyi msiwe na tabia hii Mkawa kama yule ambaye yunfiqu malahu yeye anatoa mali yake kibunia dunia ria ili watu waone nyinyi msifanye hivyo yeye huyu ambaye mnapigiwa mfano anatoa ili watu waone Waandishi wa habari watahitajika ili watangaze mimi huyo nimefanya hicho kitu nimefanya mimi nyinyi waislamu msitoe katika sura hiyo wala yuamini billahi wal yawmil ahli. huyu mnayepigiwa mfano huyu hamuamini allah na wala haamini siku ya mwisho nyinyi msifanye hivi famataluhu mfano wa huyu ambaye yinyi mnapigwa mfano ili mjihadhari naye utowaji wenu kama huyo kama thalifa ni sawa unavyoona jiwe gumu Allah anatoa mifano ambayo sisi tunaiona kidunia hapa duniani picha yake ni kama hii ni sawa na jiwe gumu kabisa laini alaihi turabu Hili jiwe likakusanyikiwa na udongo juu yake fa aswabahu ikaja mvua kubwa ikalipiga lile jiwe Fatarakahu salda ile mvua iliponyesha kwa wingi ule ikaliacha lile jiwe liko lenyewe tu udongo hauonekani tena wallahu la yahdil qaumal kafirin na Allah waongozi watu makafiri nyinyi mnapotoa sadaka zenu msitoe kwa sura hii angalia matokeo yani ule udongo ni kama kuna kitu kimekaa pale lakini kinakuja kuharibiwa na yale ambayo amepambika nayo nyinyi msitoe hivyo sasa hii tandhi naitoa kama nilivyosema mwanzo kwa tupo katika kipindi ambacho cha kufikiria namna ya kusaidiana sasa kuna ambao wanafikiria wenyewe wanasema kuj organize wanatengeneza kijikundi jamani tunafungua mfuko hapa kwa ajili ya kusaidia wanyonge mwezi wa ramadhani unakuja Mwenye sadaka yake atie. Kuna vitu kama hivyo huwa vinafanyika sasa hivi. Wengine wameshaanza na wengine wanafikiria hicho kitu. Mwenye laki moja mwenye laki tano, Mwenye elfu, ishirini anatia kwenye ule mfuko. Hadi hapo ni kheri kubwa kukaa ukawafikiria wanyonge, ni jambo kubwa la kushukuriwa. Lakini sasa kwa ta habari ndani ya hizi aya wewe toa kama wanavyosema waswahili wanasema Tenda wema uondoke usingoje shukrani msemo huu ni kama alivyo Allah katika suratul insan wayut'imuna ta'ama ala ubihi miskina وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مَأْنِي وَكِسْمَا وَفِي يعني حالي اوه يا عتوائي وناسما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبسان تمررا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم nawura ta wasurura hizi aya zinaendana na msemo huu unaosema Tenda wema uondoke usingoje shukrani allah huko anasema wayutimuna taama ala hubihi hawa wajawema hao waliwaandaliwa hiyo pepo wanawalisha masikini wanawalisha chakula walichonacho maskini hali ya kuwa wanakipenda ala ubi ile maana mtu kama asitoe vile kama asitoe vile yani moyo unamwambia singebakisha singe, singe kufai kile kitu kizuri ambapo yeye anapenda lau angetumia mwenyewe hii mtume ameitaja afdalus sadaqa sadaqa iliyo bora alipoulizwa akasema anta sadaka ni wewe kuitoa sadaka yako wa anta sahihun hali ya kuwa uko na afya bora uko mzima wa afya shahihun nabia unaibathilia nafsi yako yani nafsi yako unaibathilia ile sadaka kama usitawe vile uko na afya bora na moyo wako unaitaka kama vile usingeitoa taamulu al wakati huo huo unataraji wewe uongezekewe una tamaa tamaa imejaa uongezekewe na wakati huo huo unaogopa usije kufilisika lakini ukaitoa katika mazingira hayo mtume anasema hiyo ni sadaka bora sana hapa inaonesha aya kama libo sema ala hubbihi hali ya kuwa wanaipenda utowaji angalia ilivyo ulivokaa yani toa kwa vigezo vya kidalili toa sadaka yao kwa vigezo vinavyoongozwa na muongozo wa Allah tabaraka wa taala wa asira wanampa alie masikini imsaidie wanampa yatima imsaidie na wale walio katika hali ya mateka wanawasaidia Sasa hivi wanasema kama wafungwa huko magerezani wanapewa ikawa hawana cha kufanya wanasema kama wanavyosema fasiri kama Ibn Kathir anasema hala kaunihim yani hali ya kuwa wao katika mioyo yao mioyo inaongea hivi Inama nuti'imukum liwaji illa tunatoa hivi tunakulisheni kwa kutafuta uthu wa Mola wetu tunatafuta Allah atutazame kwa jicho la, la huruma siku ya kiyama la nuridu minkum jazaan wala shukura wala hatutaki malipo kutoka kwenu wala shukrani yoyote ndio ile waswali ukasema tendo wema uondoke usingoje shukrani haya ni maneno yanaendana na hizi aya zinapoongea sasa leo haya ambayo leo tunatahadharishana hawa wanaofanya fikra hii wakati mwingine au baadhi yao nikisema wengi wao pia nadhani itakuwa sijakofea wameshajiandaa wawapange maskini kule mstari kama wafungwa nao kama mateka nao sasa yani kama ni vile walishawashakuwa mateka sasa nao wamekuwa sasa wamemuliko wanamulikwa na moving camera wamebaki wanapokea sadaka hili jambo Usidhanie yani, kwanza ukifikiria wewe kwamba wewe inaweze kuwa kuna watu wanakujua una heshima zako mbele ya watu kwa hali ilivyo unahitaji ile sadaka ile yani kwa hali mwezi huu mwenzenu niko vibaya sana kama kuna mtu ambaye anaweza kunisitiri ndio luka kama kuna mtu anaweza kunisitiri kwa kweli siko vizuri sasa wakusitirika, sitirika Sio wewe tu kwa maana wewe ndo wakusitirika wao ndo sio wakusitirika yani wao waadhirike tu haiko hivyo Wewe ambaye unaomba usitirike yule ambaye unamuomba akusitiri akasema mimi nitakupa lakini ukaye hapo kumulikwe umemstiri au sasa Iko wapi maana ya kumfitiri Sasa wengi wamekaa wa wanataka wawapige picha Hizi picha zenyewe zinakoenda zinaenda ahera au ndo Allah aone kwamba kweli ndo umetoa au hizi ni kwa ajili ya kujifariji wewe kama wewe zina maana gani hili ni jambo ambalo Uwamini kwamba wale sio wanyonge ambao wanapenda siku zote waitwe wanyonge kuna ambao hawapendi waadhirike mbele ya wa wakwe zao wanataka waonekane wana wahudumia wanawahudumia wake zao na wakwe zao wajue kama binti yangu anahudumiwa Hivyo huyu anaonekana huyu anaonekana amekaa hivi na mimi nipe na mimi nipe. Sasa kwa ni yule si baba fulani yule. Hivyo huyu ipoi umemstiri huyu na kwa nini itapelekea yeye ipokee sadaka? Anaona sasa ah, bwana sasa tafanyaje bwana? Wanyenda washapanga hivo, Hajapanga Allah ili jambo. Na mwenyewe ni Allah. Hapa ni lazima utaingia katika moja katika lugha hizi mbili alizozitaja Allah zinazopelekea wewe kuiharibu sadaka yako. Ima itakuwa ni manni Utamwambia bwana kama utaki ondoka. Ndio ambiwa na aya ya Qurani. Ndio ulivoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yule ambaye hatakubali kupigwa picha basi mwambia atoke. Okay. Sasa hili ni jambo lako wewe. Hili si jambo la Allah tabarak wa taala haya yanapelekea kuharibu sasa vinginavo utakuwa una mauvu kwenye moyo wake kuna ingia mauvu ambayo sasa nafikiria niache au ni ninyongeke hivyo hivyo hapana ah, mipe tu sasa sasa hapana sadaka haitolewi hivi mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja watakao hifadhiwa na Allah kwenye kivuli siku ya kiyama wakati jua limesogezwa zaidi ya unavyojua kwenye akili ya huyo na hakuna kifo cha pili baada ya kifo hiki tunachoondokea yani kama kuna kufa basi ilikuwa hapo huko ngapi lakini hakuna kufa tena Najua limesogezwa watu wapo katika kubwa hawajui jinsi ya kuondokana nayo wameelemewa watakaohifadhiwa na Allah tabarak kwa taala katika hali ngumu kama hiyo tume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo katika sahihi Bukhari na Muslim vile vile kutoka Buhoreira akasema rasulullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamo ta shimaluhu ma tunfiku yaminu na yule mtu ambaye aliitoa sadaka akaificha kiasi ambacho mkono wa kushoto haujiwi kimetolewa nini na mkono wa kulia yeye Allah tbaraka Kwa sifa hii ya utoaji huu Allah tbaraka wataala atamhifadhi kwenye kivuli wakati watu wanalalamika watu wameelemewa na watu wakiwa katika kipindi kigumu kwa sababu ya ile sadaka iliyotolewa katika njia hii basi Allah atamkirimu pakubwa zaidi kabla hata kuingizwa ndani ya pepo bishara njema zinatangulia Haya tunayoyaonya yanakuwa kuharibia Haya tunayoyatahadharisha yanakuwa kuharibia Upo utoaji wa wazi ambao Allah ameuruhusu. Aliposema in tumidu sadaqati faniima hiya Ikiwa sadaka mtazidhisha. Basi sadaka si kitu kibaya, ni kitu kizuri. Ukatoa kuna wakati mwingine kama hivi msikitini Jamani tunahitaji milioni moja Nani atatoa laki moja Mimi na laki moja Hapo umeidhihirisha. Lakini uidhihirishaji huu ndio ambao Allah anaelezea si ubaya kwa sababu sadaka ni kitu kizuri. Wakati mwingine unahamasisha utowaji huu hasa katika mjumuiko kama hivi. Lakini akasema wa antu fuha watu utuha al lakum. Lakini kama mtaficha mkaenda kuwapa maskini katika hali ambazo watu wengine hawaoni kabisa basi hiyo ni bora zaidi kuliko ile ya mwanzo Allah atusaidie Alhamdulillahhi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu amma ba'd kwenye hili niseme seme kama hao wanaojiunga na kujikusanya kwa ajili ya sadaka hizi za mtindo huu wewe kama unakuhusisha afadhali usitoe kwa njia hiyo wala sio kwamba ukitoa kwa njia hiyo ndio itapokelewa la jiondoe au toa onyo kama unafikirizo kwa sababu wakati mwingine ukiongea unaambia haa ndo wale bwana hawa ndio wale ndio mwongozo ulivyo yani kina nani sasa yaani kama hawa ndio wale Hawa nyinyi mnao kufanya hivyo ni kina nani? Kama unaona mambo yenyewe ndio hayo ni afadhali msijiunge katika kikundi hicho ambacho mfumo wake upo hivyo ni heri usijiunge na sadaka yao hiyo sadaka yako hiyo hiyo hata kama shilingi 5000 iendalie mazingira hiyo shilingi 5000 hiyo ukiitoa katika mazingira yaliyo bora utaona ujira wako utakakuwa mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala Naona si lazima uitie huko ambako unaingia matatizo mengine ambayo hayakubaliki na sheria. Toa kwa njia sahihi, ili ukapate malipo ambayo Allah ameandaa kwa waja ambao wako sahihi katika matendo yao. Sadaka ni kitu kikubwa sana kama ninavyosisitiza. Mmoja katika ya anakuja kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema ya Rasulullah inna ummi uftu Mama yangu amekufa ghafla. Ghafla mama kaanguka kafa pale. Amekufa ajapata muda wa kuweza kuhusia wala wala wala. Wa adhunu lau takallama tatasaddaqat. Na ninavyodhania angepata neno la kuongea basi ilikuwa ni kutoa sadaka. Lau kama angepata neno la kuongea, angesema kitu changu kile fanya nikadha. Hakupata hata ile neno. Afa atasaddaqu anha mimi kama mtoto wake. Nitoa sadaka kwa niaba ya mama. Mtuna akasema ndiyo. Itoe. Angalia nafasi hiyo ina yani nafasi ya sadaka imekaa maeneo ambayo ni muhimu sana. Leo tunakaa na hizi mali lakini kipindi tunapokaribia kuondoka duniani wala uthamani utamani ubaki iwe nazo. Utamani japo lile fungo bali meruhusiwa na sheria utasema fulufi yote basi naitoke. Kwa huko tunakokwenda kwa sababu hizi Allah amezifanya Innama amwalukum wa auladukum fitna Mali hizi na watoto tumefanya kuwa ni mtihani wa kukuangalieni imani zenu kukuangalieni matendo yenu na no Allah amefanya hivyo na kweli watu unaona hasa wanavodondoka kwenye hivi vitu Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Allah nasema tumefanya hao vipambio vya dunia unaviona mali mali hizo za dunia vizuri vizuri vya dunia unaona tumewawekea. tumewapambia ili tuwatahini sasa usipoelewa kwamba hii ni mitihani utaanguka vibaya kwao unavyoelekezwa fuata maelekezo fa faalu ma tu maruna ambio wa Izraeli, na nabii Musa fanyeni mnavyoelekezwa na Mola wenu Msiingize tena akili zenu Mkaharibu mwongozo na yale yatakayo kupa faida zenu mbele ya Allah tبارك وتعالى. Naomba Allah tبارك وتعالى atujalie tufike salama katika Ramadhani tuweze kuidiriki kwa mafanikio ya kiahera. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.